İsminin cəmiyyətə rabitələri müsbət təsir qoyduğu kimi, özü ilə çox sayda bərəkət gətirir. İslam dini istəyir ki, cəmiyyətdə tam şəkildə əmin-amanlıq təmin olunsun. Yəni həm əməl baxımından və həm də fikir və düşüncə baxımından başqaları tərəfindən qəbul olunsunlar. İsminin gətirdiyi bərakeətlərlə tanış olaq. 1. Məhəbbəti cəlb etmək. İmam Əli buyurur: insanlara qarşı nifət olmaq onların dostluğu və məhəbbətinə səbəb olar." 2. Rahatlıq və əmin-amanlıq. İsminin zənnli insana ruhi və psixoloji rahatlıq və huzur İmam Əli buyurur: "Nikbinli insanın qəminə azaldar və günahın ağırlığından xilas edər. 3. Qəlbin pak və səfalı olması. Həzrət Peyğəmbər buyurur: "Mümin qardaşlarınıza gümanlarınızı yaxşı edin. Çünki möminə hüsnü zənn etməyi qəlbin saflığına və paklığına səbəb olar. 4. Xəstəliklərdən amanda qalmaq. Bu təxəssüslərin nəzərinə görə o kəslər ki, həyata nikbin baxışlarla baxırlar, onlar həm sağlam olur və həm də uzun ömür yaşayırlar. 5. Günahdan çəkinmək. İmam Əli buyurur: "Hoşgümanlı olmaq günahardıcılıq olanı nicat verir." 6. Ruhu sağlam olar. Nikbin insanlar başqalarının rəftarı və sözlərini həmişə yaxşı tərəfə yozduqları üçün çox az istirava və depresiyaya düşər olurlar. 7. Niyətin yaxşı olması. İmam Əli buyurur, o kəs ki, xoşküman olar niyyəti yaxşı olacaqdır. 8. Çox rahat insandır. İmam Əli buyurur, o kəs ki, xoşküman olar asanlıq edər. Yəni, bu şəxs bir çox həssaslıqdan və çətinlik etməkdən çəkinən insandır. 9. Bir-birinə itimad etmək. Cəmiyyətdə ən mühüm amillə Hüsnüzən bu etimadı gücləndirər. 10. Etimadı cəlb etmək Etimadı cəlb etmək həyatda lazımdır və zəruridir. Etimadın yaranması üçün isə hüsnüzən mühüm amillərdəndir. Allah təyala bizləri hüsnüzən əhlindən qərar versin.